Темніло, поулоговані снували колючі в'юнки, крутні снігового пилу. Збиралося на хвищу. Ріка, лютуючи з перешкоди, похмуро й загрозливо ревла. Одяг на дядькові крижанів, обличчя хололо, бралося шугою. І цей мент за моєю спиною радісно, переможно прогучав паровозний гудок. Ярвучко взернувся. Просікою, трохкаючи на занесених снігом пнях, пахкаючи в похмуре низьке небо пишнобілими клубами диму, до нас мчав паровоз дядька Якова. І смаглась. Промаслене та продимлене обличчя машиніста усміхалося крізь притрушене інеєм, що сівся сосон, скло кабіни. Любовна драма Михайла Решета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 Довгі гілочки пальців на коричневій площині столу, за яким величалася бібліотекарка. Серце моє зупинилося на довгу щем кумить, а тоді заколотило, загупало на всю залу, рвучись геть з грудної клітки. Дівчина попрохала філософський словник, аж тоді зняла та повісила на круторогі шараги пальтечко, залишившись в стандартнім шкільнім платті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 що забули про послух і несуть тебе все стрімкіше і стрімкіше в імлисту, солодко тремтку прірву, на якій годі узріти. Я закохався, як кандидат в благородні гуїнги, закохався, мов хлопчак, мов останній єгу остаточно, непоправно і задихався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 Вбралася в пальто і вийшла, навіть не повівши на мене оком. Сиди, о майбутній світоче людства, сиди, о великий пакульцю. І праве око моє покірне волі побрело по сірих покосах пригодницько-фантастичної повісті. Ліве ж свавільно втелющилося в ясно-білий, зітканий зі сні екран за шибками вікна,